Най-малкото чувство 29-та лекция от четвърта година на общо култен клас, държана на 24 юни 1925 година. Доброта Истина Красота Това е любовта. Размишление Бе прочетено резюме от темите «Най-добрите качества на най-добрия ученик». Бяха прочетени няколко от работите върху темата «Най-великата незнайна добродетел». За следния път ще пишете върху темата «Най-малката незнайна добродетел». Понеже никой от вас не можа да намери най-малката незнайна добродетел, тя остава за сега неизвестна. Х Най-малката незнайна добродетел остава да бъде Y. Значи Х и Y ще бъдат двете допирни точки в трансценденталния свят, т.е. в този свят който човек може да схване и разбере извън своите ситива. Кажете ми сега, какво значи човек да разсъждава правилно? Сега на мода в света е дамите да носят къси ръкави, да ходят с голи ръце. Защо носят къси ръкави? Всяко нещо, което човек прави, трябва да има свои мотиви, свои причини. Когато някоя дама ходи с голи ръце денем на слънце, това разбирам, но да ходи с голи ръце в облачно време, или когато седи в някоя стая, или когато отива на някакво събрание, да е смисълът в това. На какво слънце ще се пече тогава? Аз искам да кажа, че всяко нещо, което човек прави, трябва да е разумно. Вие можете да се печете на слънцето както искате и когато искате, без да е на мода ходенето с голе ръце. Аз поддържам това хората да се пекат на слънце и мъже и жени. Нека всички сестри носят къси ръкави вън от града. Но влязат ли в града, трябва да носят дълги ръкави, защото от праха в града порите на кожата ще се запушат и дишането им ще се затрудни. Следователно, онзи, който е създал модата, е бил лумен. За умните жени той препоръчва да носят къси ръкави извън града и да се пекат на слънце. А за глупавите да носят къси ръкави по улиците, а дълги ръкави на затворено. Умните жени ще носят дълги ръкави от дома си и къси в сред природата. Глупавите жени обратно къси ръкави по улиците и дълги в сред природата, за да не почерняват. Умната жена е глупава от дома си, а умна на Слънце, а глупавата обратно. Вън от това, като се движат между вашите братя, вън в света и тук между вас, с къси ръкави, някой от тях може да се съблазняват. Не забравяйте, те не са хора свети, те са грешници още. Като се движите между хората, Нека вашата свобода не причинява съблазън между тях. Казвам, хората се раждат голи, а не облечени. Защо днес ходят облечени? Защото са грешници. Докато хората са грешни, нека бъдат внимателни едни към други. Когато Адам и Ева бяха в рая, те хориха голи но щом ги изпъдиха от рая, облякоха се в кожи. Защо? Студено им било. Докато били в рая, слънце греело, топло било и те ходили голи. В света съществуват три вида голота. Телесна, умствена и сърдечна голота. Някои религиозни хора Христови последователи са благочестиви физически, но в сърцето не са. Други пък са благочестиви в сърцето, но не и в ума. Ще видите, че някои хора се стремят дрехите им да са затворени, с къси ръкави, но отвътре не са благочестиви. Добре е за в бъдеще всички сестри да си направят бели ленени блузи. Когато някоя сестра иде в школата, облечена с черни дрехи, няма да я приемаме. Вие нали искате мода? Ето ви мода! Тук няма да дохождате, както вие искате, но трябва да слушате, ако искате да ви се преподава. Той трябва да знаете веднъж за винаги. Дрехите ви трябва да са хигиенични. Сестрите да си направят дълги, ленени, а не купринени блузи. И младите, и старите сестри ще си направят такива блузи, както и тези, които имат и които нямат възможност. Богатите сестри да отворят кесиите си за бедните. Блузите ви ще бъдат широки, широки ръкави, долу, с едно ширитче, за да не се вдигат нагоре. Казвате, защо да закриваме ръцете, вратовете си? Защото в това няма нищо красиво. Ако е въпросът за красота, разбирам, но тук няма нищо красиво. Или вие искате да изнесете на показ вашата грозота? Не, вие не трябва да бъдете. Или много грозни, или много красиви, или много добри, или много лоши. Два полюса има в живота. Някой от вас може да останат на особено мнение. Свободни сте, но и на братята ще кажа да си направят по едно бяло ленено пълто и по една бяла жилетка. Ще кажете, че нямате пари. Когато дойде въпрос да направите някое купринена рокля на вашата жена или дъщеря, за тях ще намерите пари. Тогава кисията ви се отваря. Тези бели пълта ще се обличат, когато влизате в клас. Първо сестрите нека се облекат в бяло, а после братята. Като идвате в класа, всички трябва да сте облечени с чисти дрехи. Това е свещено нещо. Нали сте окултни ученици? Вие през цялата седмица сте били облечени с една дреха и през това време сте се карали с детето си или с мъжа си и с тези дрехи ще дойдете в клас. Не, ще съблечете от дома си тази дреха. Тя е пропита с лоши мисли и настроения. И ще се облечете с чиста дреха. Не ли вие идвате в школата да се учите на мъдрост? Казвате, всякак може. Не е така. Ако идвате тук с нечисти дрехи, с нечисти тела, на какво ще заприлича тази школа? Преди да дойдете в класа, всички трябва да си измивате краката, вратовете, да сте чисти. Аз ви питах какво значи човек да мисли, да разсъждава правилно. Ще ви кажа в какво седи правилното мислене. В човека има две течения. Едното от тях е от пъпа нагоре и се образува в главата, а другото е от пъпа надолу. Второто течение води към центъра на земята а първото – към центъра на Слънцето. Най-после има и трето течение, което съединява първите две. Третото течение наричат аура на човека. Второто течение, т.е. това, което води към центъра на Земята, включва всички нисши енергии на човека, които той е добил в своето животинско състояние. Като изучаваме строежа на човешкото тяло, ще видим, че първите две течения включват в себе си още две течения. Всички тия течения са съчетани едно в друго. Те се забелязват и в мисълта, и в чувствата на човека. Да кажем, че вие размишлявате идеално върху един въпрос помисъл живеете между ангелите, а същевременно сте облечени в плът и кръв. Поради тази идея във вашето тяло ще се пробудят и други сили, свързани с живота на мисълта. Те са нищите сили от човека. Така е, животът на ангелите и на животните е свързан в един общ живот. Разумният и неразумният живот вървят заедно в човека. Чувствата и мислите в човека са свързани. Божественото ги свързва. В това няма никакво зло, но потребно е да се разбират законите, които управляват тия две течения. За вас е трудно още да ги разбирате, но трябва да ги знаете, защото те ще ви послужат за сегашния живот, който трябва да съграждате. Ако вие не разберете тия закони, мъжно може да запазите той, което днес ви се дава. Вие всякога може да изгубите вашето равновесие, ако не в школата, то отвън. Вечерно време, като спите, дойде някой и извика – «Пожар!» Вие скачате от леглото и хуквате навън. Не, ще станете полека, ще вземете чорапите си и спокойно ще ги турите на краката си. После ще се разходите малко из стаята си и ще излезете навън. Това е философия. Вие какво правите – щом се запали къщата, хуквате навън. Какво е това присъствие на духа? Как ще може такъв човек да влияе на себе си и на другите? Всеки човек, който се стряска, губи почитанието на другите хора. Тук всеки може да ви изплаши. Как? Ако някой човек пусне една малка детска бомбечка през прозореца, всички ще наскачате. Не само вие, но всички хора губят равновесието си, губят присъствието на духа. Дойде им една малка болест, губят присъствие на духа. Изгубят парите си, губят присъствие на духа. Някой кираджия излезе от къщата им, губят присъствие на Духа. Пъдят ги от къщи, губят присъствие на Духа. Някой, каже някоя лоша дума за тях, губят присъствие на Духа. Хиляди неща в света могат да ви изкарат от равновесие. И след всичко това разисквате какво са казали Кант, Декарт, Апостол Петър, Еди кой си историк, Еди, кой си математик и така нататък. Питам ви, какво значи числото 2, числото 3, числото 4 и така нататък. Числото 2 на степен N показва след колко милиона години ще се създаде човекът от една клетка. Числото 3 на степен N показва след колко милиона години, едно момче ще се превърне в момиче, според съчетанията, по които природата работи. Природата работи разумно. Когато изменя формите, тя си има причини за това. Нейните причини не са като човешките. Те са разумни, добре обосновани. Например, Човек, като погледне месцето на някое говедо, въздиша. Защо? Иска да си хапне от него. Като погледне ябълката, пак въздиша. Човек постоянно въздиша. Не, като бутнеш месцето на когото и да е, било на човек, на животно или плод, трябва да почувстваш, да съзнаеш, че всичко това е направено от Бога. И като бутнете едно гърне, вие разбирате, че в него може да поставите отлично розово масло или да го направите един просумевалник, да си миете в него. Писанието казва Пазете се от греховете, да не бъдете гарнета за миене в тях, но чисти да останете. След колко години ще станете едно на степенен? Някой казва, духът ще ме научи на всичко. Не, духът говорил фента степен. Кой научи хората да говорят? Ти, който мълчиш, кой те научи да говориш? Духът казва, онзи който говори, говори отвън. А онзи, който мълчи, говори отвътре. Онзи, който говори, е преводчик на Господа. В синца вие сте преводчици на Господа. Бог ви пита, какво ви казва вашият учител? Не можахме да разберем езика му. Тогава трябва да дойде някой при вас да ви научи да разбирате езика на учителя си. А то е дълга и широка работа. За да осмислите живота си не само за една минута, а за вечни времена, много неща се изисква. Ако някой каже, че е придобил радостта само за една минута, това не е никаква придобивка. Истинската радост трябва да бъде радост за цялата вечност. Щом не може да я задържите завинаги, това не е радост. Това е само една проекция. Вие ще гледате тази радост да влиза постепенно във вашите сърца и умове. Влезе ли дълбоко във вас, тя никога няма да изгасне. Тогава морето може отвън да бушува. Може да имате скърби, страдания. Недоразумение, но това нищо не значи. Нима онзи параход, който минава през Атлантическия океан, е посрещнат от вълните с финикови вейки. Не, капитанът, моряците, пътниците, всички се слагат, навеждат се към земята. Преди да е тръгнал, всички пътници седят с букети от рози. Големи герои са те, но след чест дена не остава нито една роза от букета и вече не си говорят тъй благо, нежно. Всеки от тях, легнала на корема си, говори нещо на дюшемето. Как мислите? Ще опитате ли всички тия работи в света? Ще ги опитате. Но има страхливци, които не влизат в парахода. Те стоят отвън на брега и наблюдават само. Онзи, който влезе в парахода, ще влезе и в Царството Божие. Той трябва да бъде първостепенен герой, да няма подобен на него. Тъй трябва да разбирате нещата. Вие трябва да бъдете герои, да преодолявате мъжнотиите. Казвате, Добър е Господ. Аз зная, че Господ е добър. Щом Господ е добър, вие трябва да бъдете герой. Господ обича смели и безстрашливи деца, които не се страхуват. Ако един паяк може да те оплаши и да бягаш от него, де е твоето геройство? Като те види някой ангел, че бягаш от паяка, ще се усмихне и ще каже Да бягаш от един паяк Това е добродетел Ти заслужаваш шест Вие казвате Как? Нема от паяк бягаме? Да Вие от мравка бягате И от един малък микроб бягате А, от микроба ще бягаме Как? Не бягате ли от микроба на чумата? Ако този микроб влезе в кръвта ви какво ще направите вие, големият герой? И най-големият пихливанин да сте, няма да се минат и 24 часа, ще легнете на гърба си. Всички бягат от този микроб. Той е много силен. Вие ще му кажете, ще ти дам колкото пари искаш, 10-15 хиляди лева, но моля ти се, иди на друго място. Аз съм много слаб. Иди при някой мазничък. Този микроб, това е грехът в човека. Грехът е една микроскопическа, нищожна мисъл, която, бутнеш ли я малко, веднага те поваля на земята. Тя е повалила висши същества и вас ще повали. За това казвам, от греха да ви е страх, да бягате като от чума. Сега, какво разбрахте от тази лекция? Ще кажете, учителя не се кара. Това не е караница. Това е знасене на известни положения, които трябва да знаете. Без това знание сегашният живот е безсъдържателен. Нашият живот може да бъде съдържателен само при знанието на малките добродетели. Ако тази вечер вие ни придобиете една малка добродетел, която досега не сте знаели, и я прибавите към вашето знание, какъв смисъл има всичко това, което чухте? Тази вечер... Ще турите една малка тухличка в зданието, което градите, така като се върнете от дома си, да знаете, че е запушена една малка дупка. Направите ли това, ще знаете, че работата ви за целия ден е завършена. Като дойде един ангел да види как работите, ще намери че сте запушили една малка дубка във вашето здание. И тъй. Едно на степенен означава един принцип, който действа непреривно. Числата 2 на степенен, 3 на степенен, 4 на степенен, 5 на степенен, 6 на степенен, и така нататък, това са сили, които също те работят непреривно в природата. В живата математика тези числа означават сили, които работят непреривно. Те представляват цял свят. Единицата може да се разложи на своите съставни части. Двойката – също може да се разложи на своите съставни части и така нататък. Та казвам, най-малката добродетел в света всякога образува хармония между всички хора. Тя нагласява хората, като дойде между животните и в тях внася радост. Всички овци и вълци. Се примиряват при нея. Тя внася хармония между учители и ученици, между свещеници и пасоми и така нататък. И между вас като дойде, пак действа същият закон. Следователно, щом някога вие сте разтревожени, ще се помолите на Господа да ви изпрати най-малката добродетел да внесе мир, и хармония във вас. Така ли правите вие? Не. Вие започвате да разказвате на Господа. Господи, знаеш ли, че аз съм голям грешник? Господ казва, това аз знае отдавна. В моята книга ти си написал това в ента степен. Няма нужда да ми го повтаряте още, но приемете в себе си най-малката добродетел и я огостете. Така трябва да постъпите. Приемете ли в себе си най-малката добродетел, аз ще се радвам като на свой най-добър приятел. Голямата добродетел не може да се побере в вас, но малката може. Тя е красива, при това не е взискателна. Скромна е тя. Аз искам всички ученици да имат в себе си най-малката добродетел. Тази вечер мога да ви подложа на един изпит. Какъв може да бъде този изпит? Да изкарам някого от вас, който обича да говори много, да ви държи два часа да го слушате. Кой от вас ще седи спокойно, без да се обръща на една и на друга страна? Той да ви говори, а вие да го слушате, като че ви говори неща, които не знаете, и да кажете после, че сте слушали много умни неща. Вие обаче какво ще кажете? Отде се намери този брат? Учителя него ли намери? Нямаше ли някой по-умен да излезе да говори? Ние ще оглупеем, ако речем да го слушаме. Не, ще слушате. Докато житцето ви говори, докато царевицата ви говори, докато хлябът ви говори, докато пиперките ви говорят, вие ще можете да слушате. Какво значи да ви говори житното зърно? Когато житното зърно говори, най-първо, ти ще му дадеш мастило да пише. Някой казва, че житното зърно не може да пише. Всички вие имате по едно перо, езика, има мастило, слюнката. Житното зърно, като влезе през устата ви, най-първо ще говори на стомаха. След това ще влезе в кръвта и ще говори на сърцето. После ще говори на ума. И тогава ти ще вземеш перото, ще туриш ръката на книгата. Тръс, тръс, тръс. Ще напишеш някакъв превод. Житното зърно е писало отвътре на един физически език. После е писало на сърцето на механически език. След това е писало на ума. Пак на физически език. И най-после вадите заключение, че житното зърно е написало едно отлично писмо. Първото нещо. Навсинца ви трябва търпение. Онзи, който говори пръв, ще говори най-много два часа. Вие трябва да го изтърпите. След него ще излезе друг който ще говори 6 часа, и ако не го е слушате с търпение, ще дойде друг да говори 8 часа, 10 часа, а дори и до 24 часа. Кажете ми какво казва сега Духът, в каква степен ще имате число сега. Христос казва: Ако вие не можете да разберете земните работи, как ще разберете небесните? Това не значи, че небесните работи не могат да се разбират, но за тях се изисква голямо съсредоточение, голямо концентриране, вниманието ви да не се отвлича. Когато разсъждаваш за небето, нищо не трябва да те смущава. Каквото и да стане, ти трябва да мислиш, че нямаш никакво задължение и като се вглъбиш, да забравиш всичко. Да се концентрира човек, това е едно благо, което той трябва да придобие. Придобиете ли го, духът ще може по-лесно да работи върху вас. Не само сега, но завинаги. Хиляди духове, които са ви обичали, са работили върху вас. Те са ваши напреднали приятели, които и сега работят върху вас, а освен тях и Бог със Своята любов работи върху вас. Когато върху вас работят толкова много същества, пък и Бог работи. Трябва ли да бъдете мързеливи и вие сами да не работите? Един ден при свободно време, ще ви обясня происхода на мързела. Някои казват, че не трябва да се работи. Други казват, че трябва да се работи много, защото Христос е казал Отец ми работи и аз ще работя. Някои казват, аз работя духовно, нека другите работят физически. Не, всичко в света е свързано. Когато посея в земята три царевишни зърна аз няма да смятам, че те са мъртви същества, но ще ги изглеждам като свои малки братчета. В мое ум те съществуват като три ангела в небето. Отивам при някоя слива или ябълка, спирам се пред тях. Те не са мъртви същества за мен. Те са живи същества които аз ще помилвам и ще им кажа «Доволни ли сте?» Вие казвате «Учителя ни кара да копаем картошки». Не, аз ви изпитвам умовете. Да копаете картофи, царевица? Това е философия на живота. Ако вие като окултни ученици не се научите да гледате по този начин на нещата, няма да отидете много напред. Ако аз с едната си ръка само или даже с най-малкия си пръст помогна на една царевица или на едно житно зърно да ги посъдя в земята, да им направя една малка услуга, това показва, че имам положителна философия за живота. Ако не можеш да говориш никому, иди в някоя нива да купаеш. Ако нямаш своя иди на някоя чужда, разкопая наоколо пръстъй, разкопаеш ли я, ти си извършил една отлична работа. Направете един такъв опит. Този житен клас, около който ще работиш, е свързан с някоя философска глава в София. Като си побутнал това житно зърно, той има вече твоето влияние. Ще проговори на стомаха на този човек и като ви срещне, той ще ви помоли. Не можете ли да ми кажете нещо духовно? Не бутнеш ли това житно зърно, този човек няма да ти погледне. Ще обясня тази мисъл на ваш език, за да ме разберете по-добре. Представете си, че аз отивам някъде с късани дрехи и с празни джобове. Като ме видят, ще кажат Ние не искаме вашата философия, вървете си. Но представете си, че аз съм облечен много хубаво. Накичен съм със скъпоценности и вляза в някой дом. Щом ме видят, ще ме поканят на трапезата. Ще ми си усмихнат и като им говоря, ще ме слушат. Като отворя чантата си, всички ще ме слушат внимание. Каквото им кажа, ще го направят. Това значи да побутнеш едно житно зърно. Понеже ти си богат, с пълна чанта в ръка, облечен си с фрак, имаш мъдрост, знание в главата. Като отидеш при твоя приятел, той веднага ще ти отвори, ще те покани и ще каже. Заповядай! Аз те чакам от много години. Радвам се, че дойде при мен. До вечера ще те заведа на концерт. Преди години в стаята ми дойде един човек и ми остави цял човал бели паразити. Казва ми, ходих тук там, но никъде не ме приеха. Казвам, кажете му да събере тези паразити и да ги продаде. Човек трябва да посреща хората с отворено сърце, но и те не трябва да злоупотребяват с нашата готовност. Естествено състояние когато дойде някой човек, веднага сърцето ми да се отвори, да услужа на този човек. Това е божествено. Ако аз, за да се моля, трябва да чета Библията, това смятам за насилие върху себе си. Молитвата трябва да дойде естествено. Когато дойде някой човек в дума ми, аз не трябва да питам духа дали да го приема или не. Аз трябва да го приема без да ми каже духът. Ако духът ми пошепне да го приема, това вече не е естествено състояние. Щом чакам духът да ми каже да го приема или не, значи... Той го приема всъщност, а не аз. Аз трябва да го приема, а духът да ми говори отвътре. Естествено е, когато духът го приема чрез мене. Всички трябва да бъдем естествени, да оставим да се проявява това, което Бог е вложил в нас, да не бъдем нервни, бързи, но да бъдем внимателни. Аз, например, забелязвам, ако кажеш някому нещо меко, полугласно, той казва този говор не е естествен. Ако му кажа нещо натъртено, казва много грубо е това. Сега малко ще се занимаем с математика. Да вземем 5 на степен n 6 на степен n равно на 11 на степен n. Наколко се дели числото 5? На себе си. Числото 6 се дели на 2, на 3 и на себе си. Числото 6 е синът, а числото 5 е майката. Питам, как може майката, която се дели сама на себе си, да роди син, който се дели на 2 и на 3? Как мислите? Отде се родиха тие качества у сина? Значи, шестицата, т.е. синът, в своята еволюция е роден от двама бащи. Това са философски въпроси. Практическият метод, който може да се приложи при числото 5, не може да се приложи към числото 6. Това са две разумни числа, Затова всеки разумен човек изучава себе си, изучава и природата. Питам, кое е главната мисъл от лекцията. Аз искам от вас да остане в душата ви най-малкото красиво чувство, което сега имате. И тогава вие, големият човек, да бъдете доволен от това малко чувство. Като се върнете от дома си, потърсете в душата си едно малко чувство, което някога сте пренебрегнали и го изнесете на трапезата си. Тази вечер, като се върнете от дома си, извадете това малко чувство, зарадвайте му се, дайте му едно огощение. И тъй, тази вечер ви говорих. За най-малкото чувство, на което вие не обръщате никакво внимание. Изпейте упражненията, грее, грее светлината, вдъхновение и вехади. Трябва вече да преминете към по-сложни упражнения с цели тонове. Защо? Защото ако музиката е изражение на човешката душа, тя не се дължи само на простите, но и на сложните тонове. В пеенето трябва да дадете ход на вашите чувства. Доброта, истина, красота – това е любовта.